Torej, mene zanima ta input, se pravi, so igralci dejansko pripomogli k, uh, temu, da, se, da so razvijali zgodbo, se pravi, da so sodelovali pri razvijene zgodbe. Koliko dejansko je, je zgodbe nastalo v improvizaciji? Če razumete, kaj hočem reši? Ja, tako je bilo, no? tako kot sem rekel, sem vsako prenesel na gustvalistu popirja eno od teh treh zgodb. Povem, mi grede še to, mi smo eno, drugo, trece, a nismo jih karati. So trajili, Ne, ali no, okay. uh, Eno zgodbo najbolj potem smo snemali uh, zgodbo z uh, gregom z orcem, ampak ker ne se vreme, nekaj legajo, smo pol morali v bistvu celo šubanje pozneti, pa še gregeta, ampak uh, načeva je 1, 2, 3 in je ne? zato da je ona lahko v ostala v istem feelingu v eni vlogi. Ne? Um, pa tudi v eni vlogi ima pa da si v bistvu ne mogel pravošati uh, skakanja sem Se pravi, to blondinko smo morali najprej posneti. Ta, to je takšna, kako ona je. Koliko so oni pripomogali, v bistvu precej, kar je zadeva dialog ogromno, čeprav tako, kot je zdaj strukturiran s film, je bil sem v bistvu precej vklestel. Na improvizacijah nastanje je tako ogromno materijale. To je tako, sem prijedi, ko recimo razmerje v tiste sceni bilo Eno ura proti sedem minut, tem, kar smo na koncu dobili. Ne? Recimo, če bi vse, kar ste govorili, na vajah, uporabili ena ura. A, kaj to ste jim določili, teme, se pravi, ko ste se kaj poročili, pogovarjali se... Ja, se, se? Se bom, bom povedal, kako nekaj tega. V glavnem, sestavil sem te tri zgodbe, se pravi, tri zaplete, ki so obstajali iz teh črnih kronik, ki sem jih nekaj povedal mojih znancov. A, recimo, ne? ena ženska je zavr, zavrgla otroka, je to enkrat prebrala, in potem je po cel linč. Sicer niso nikoli odprli, kdo je to bil. Ne? Kot medijski linč v bistvu te neznane osebe ne? in to meni ne se to tako izgleda zelo zanimivo. To verjetno ne deluje v stiski, se vedno to ni delilo, sem zaradi odgovornosti. To je zelo drastično dejanje. Uh, no in sem se tako vprašal, ko sem razmišljal, ta, ta zgodba mi je zelo muča, dolg čas, da, da bi nekaj iz tega naredil, bo sem, pa sem se kako če bi nekoga najdel, da ne bi nesel v ta namaz za socialno varstvo. Mi pa ne steljati, to nastajalo. No, in sem to že tudi napisal, da se pravi: avtobusar najde otroka, ga ne domov, sreča imamo, je otroka in potem pa če razvoj teh dnevnih nestorov razumemo. V tej nečevi zgodbi od Šumana je bilo tako, da sem nekaj se da ja je zelo podobna situacija na neki pumpi zaradi bencinskih born, pa je tam res umrl, steti je ta človek, ki se mu to zgodil, potem pa je ustreliti še ustrelil tega ne? In... No in potem sem pač mu dal ten materijal, mi smo se že tako odločili, da se to ne bo zgubili, ne? ampak da je razvijal mora odnos. V tisti leti zgodel je bila tudi ena teka primetna insreča, ki so ne, kirurgi, so, ne, ki to morajo, ki so vse eni bolci v bo oziru balen slučin. Uh, in sem jaz to tudi v bistvu nekje za dost dobro slišal to zgodel, vsi ko se jim očelo to zanimivo. Pa to bram, da ta, ta ženska, ta zdravnica pravzaprav, ona goji neko slabo ves brez razloga. Ne? In uh, to me je v bistvu te zgodbe zanimalo. Seveda, v, v teh realnih zgodbah ni avtobusa, relo, mm. eh, ni bilo teh odnosov, ni bilo možnost živeti, ni bilo možnost živeti, um, uh, ni nekoga na vozičku, nisem teh stariščeh priporočil, ni, ni bilo ni imele zdravnice. Ne, ne. Ampak jaz sem jih nastavil te like in sem jim tudi dal to, kar jim um, uh, Neki likov je nastal kasne, kot ta obvide ta ofreja in ta fund, te črfalka, ki je tudi bolj splot v bistvu, z potrebe nastajal. No in oni so to prebrali, pa so to pač predstavili na sodelovanju. pa so pa začeli tako, jaz v bistvu, prvi mesec vajkih imam način delam na situaciji, se samo pogovarjamem, vse živo, gremo, no, pri, daj mi jim 20 filmov za pogledaj, da moram v kino gledati, ali pa na devet dejih, ali pa skateri se debatirali, kakšno knjigo proverajo. In nastane ena taka, V bistvu je kaj družina in uh, ljudje hodijo pol tako na vaje ne na nekaj srečenja, nekih prijateljov in v bistvu se se dost eno drugem zvemo, si povemo in tudi se pogovarjamo, ne vem, nekaj časa samo o tem, kaj mislimo o teh problemih. pa kaj se nam zdi zanimivo, pa kaj ne, pa kaj, pa um, do tega, kaj obsojamo, če se ne bi obsojali, pa da potem skušamo to tudi ko povedi, da ne obsoješ nikoga na nekaj način. No in potem postečejo vaje tako, da jaz imam diktafon, tukaj sem imel celo videokamera, pa nekaj. Uh, je čist preprostno, tako, kot je še manjše, ne. zamišljim stov, delaš neko situacijo, poveš, zakaj gre. Na ne, pride železen, ki se bostejo na kovalce v Boljanco, smo delali, ne, je ležo nekaj stolih tam, on je prišla noter, smo začeli, on To sceno smo ponavljali, pa ne, samo to, vse sceni smo ponavljali, tako ne, na prvi vaji, pa na deseti vaji, pa tako malo. Jaz sem to vmes, sem bil enefante, ki so mi to pretipkavali, tvoje asistentko, in smo pa tisto kleslili in smo počas pošli do tega. Tekstna, na koncu sem pa iz tega ustavljil to scenariju. Zdaj, recimo čist konkretno pred Borisu pa eh, Sebastiano, to sta bili dva stola, tako kot v avtu, in veljeno drušna nekota na tej, eh, To je, to, je, to je prizor, ki smo ga na eni vaje, ker Boris nima noč časa in Boris se zelo skoncentrirali, pa še en dan in smo delali na dan. Uh, nima res v mestu, da se dela, se pogovarjala s vsem, mogoče nisem tega, Boris naslala ogromno in je on mu je dik telefon v Boris. Vzel je mobitel in je, in je ne rekel, ti smo na drugi strani, je, sorry, ne morem samo avtomobile. In oni so, kaj govorim, ne, kaj ste se, se pogovarjali, nisem imel pojma, govorila, govorila, govorila in polje, oni, koš kaj sori repulcirani, ne odločili se s solzom, normalno bi lahko govorili, ne. Ampak to je Boris, Boris, recimo, je taki gradski preklop, je polje notar, situacija je no, čist. mislim, pa isto, Šugman, recimo, takih gradcev. Šugman je sploh, um, on je človek, ki igra, vsakaj igra, on je, je en Šugman, ko kamera ne teče, ko teče je čist notar, ne, in to je V stotinki sekunde preklop, da to, to še nisem z umirjenim gledalcem v te izkušnje. Nekateri se zelo koncentrirajo, pravijo, umirjajo, oni imajo vse žive metode. Pravljajo. On je zabaval celo ekipo, ne, kar je bilo super, ker so jih terorizirali. Um, um, se jim je Akcije, no oni bili notni, to je čisto, se ne vstopi, no jih pa spet ti viš, pa olimpije včeraj zajemali, da so igrali v Oslavo. Mislim, sposoben je v bistvu preklapljati iz enega realnega življenja v film čist, brez večjih težav scena, ki smo snemali na avtobusu, ko so on pele iz bolnice, ko zjede otroka, morajo tisto v uh, uh, to brskamo, tam migane. Tu smo snemali ene pol ure, da se mi je teh 10 sekund, ker so potniki luči, pa njega, po, v bistvu vse stvari so, so se morali poklopiti in to je kar lave, on je 30 minut v, bistvu, v tem stanju, on nao je bil na avtobusu, on v je bil bistvu, 30 minut. Uh, ampak Ko so po vmesu stavili malo kamero, da so nekaj popravili, je pa takoj obračil, koliko Olimpija je igralo v Tivolju. V šuferje, ki spredi nekaj poslušnje. In, in bolj mislim, misliš najprej, da ga to dekoncentrira, ker večino igralcev bi to dekoncentrirali. Stejanka Vaca ni tako tudi igravcev, da lahko razmišlja o stovstej izraveni. Mm -hmm. Nekaj ječe takšen. Tukaj, da, um, je bil pa hecen, ker uh, da to je bil v bistvu edini igralec, kateri se mi da prej dobro poznali. Ne? Um, sva bila nekrat na eno kratko film v skupaj, ampak zelo tako um, in Jaz sem razmišljal o tem očetnosti, ki pa to mora biti na ten hud kaliber. To ne more biti na ten kart. Bol, vedno bolj sem bil na tem, da jo pokličem, sem poklical, poklicel. Uh, poklicel sem ga zato, ker mi je pa ena igrava drama omenila, da jo nekaj rekel, da bom z mano bil delo film. Ne. In pol sem poklical kličil, oni so se dobili na pivo. In, ja, si je kuška denarja, ni, ojo, ja, tega ni navaj, ne vaja, se čujem In je tisti če me zanima, bom malo razmislil, nekaj pa čisto gledal, tisto pivo, bom delal, ne, okay, nekaj, In čisto na koncu, ki sem šel, ti je resni ni nač to In od takrat naprej nisem sploh rišel, veš. nekaj super. Če se je tako še tu je en tak nov bus, ne, na koncu naprej, pa spostolejne stvari, ne? A zato, ker ga niste dubali noga? Ne, zato, ker jaz sem se kotul držati v filmu, čim bolj a, a, a, stanje takšnega, ki bi je. Tudi igravci je naredil izpit za avtobus, ne. On je res vozil in tudi oni je nam podragali, če ne obdali tega avtobusa. Mislim, to je bilo bil milijona anegdot na to temo, kaj spolj bolj že za ne začnemo. Ne, jaz sem se zelo bo zanimal za vsako od teh stvari, kako to zgrede. No, oni so rekli, da noben šofer ne dolži enega avtobusa ampak da ga ima na eni vožnji en dan isti avtobus in da ni nurejo tovoz naslednji dan isti avtobus in da večinoma vi, ne vozijo istih avtobusov in potem so pa što tako naredili, za to kar ne vem, če glede to ene še v Ferbjer, bo rekel, čakaj zdaj umeti skozi isti avtobus in ga nima, ne. In ima pa doslednjo ta eni isti avtobus, kater se vračamo, no, v tistem dnevu je vedno isti avtobus in to smo pa že pazili, da so bili ustojični isti, isti avtobus. Mislim, da se dva pojavljate ali tri, da ne čistočno, ampak so pa zelo dosledno. Smo pa tega sodobnega uporabljali, v tej scenici tukaj imamo, da usvetljamo, to boljšo. To pa je dva želja snemavca zaradi tega, ker drugače so v tem, ki ga vidite starejših, ne bi nič videli. Meni bi v starejših sicer star boljšar mandl, pa ne zato, ko bi kjez nostalgičen, ampak imajo eden, ki je kar umiljeno. Tako. Eno patino. Uh, jaz se moram priznati, da precej ne gledam slovenskih filmov, ampak koliko poznam slovenske filme in pa slovenske igrače, vam rečem, da sem tukaj v tem filmu videl povsem novi obrazmo reko teh igralcev. Se pravi, tih, te priprave, ki jih dejansko imate z igralci, očitno res jih očekujejo, tako da lahko oni ustvarjajo ta karakter ali so ti karakteri, ki jih oni tu kažejo, njihovi karakteri. Začetek to tako. Ne? Vsak igralec reče, da to nima nic. Recimo, pot... Ko sem delil s ki je bilo mogoče bolj osebno, na nek način iz igravcev, takih kot so, so se vsi razen ene igravke distancirali od vlog, da oni nisem taki, pa so točno taki. Mislim, točno, zelo podobni so, no. tudi reagirajo zelo točno tako skifljivo nekateri, tako duhovito nekateri drugi. Zelo, zelo veliko so dali sami sebe. Pri improvizaciji je vedno prijatelj do tega, zato bo pravilo stališče igravca je stališča lika in pri improvizaciji to pride do izraznega. Zanesljivo ne bi bile te situacije čist tako, če bi samo napisal, pa bi oni morali na komandovi to igrati. Mislim, lahko, da bi bile dobre, ampak a še, a še. bile bi drugačne. A še dela kdo v Sloveniji, da ta princip, se pravi, da poskuša nekako ja, osvajati? da na filmu dela Johannesburger. Burger dobro. To nekako dela točno. Vem, da ne dela samo, on ima nekaj coach On ima ljudi, ki mu v bistvu igralce vodijo, pa pa on sam, reče, kaj je. To ta, je. Jaz recimo Mi ja, smo no, to, da recimo, če danes vidiš kot pri miru, da se nekaj recimo na stane. Prizor, ki se je v resnici umil, vrne na teren ja. in pove, tjaši je še železno, da je neko otroka ne. umil. Tega je reč na enem delu zelo agresivno. No, tako, da je prišel noter, pa je vse razmeto przbol pa je. In, in smo to, to vadili, pa ne mu domov, da se nikoli prosil, da se ni v ozlu, navajeno pa smo se tam tudi vozili. Um, <laughs> ja. no, uh, sem yeah. da je bilo obačet. Mislim, da je bilo super, da je bilo In te, sem jaz potem rekel, daj, enkrat to narediti iz nemoči. Ne, ne iz energijo, to naredit, da se čist nemoče, ne može. No, in tudi tako zgleda, mi dnevni sobi, in tam neko teraso in neko sedečno garnituro in to ja še stala zasednežno kot, za kot za pultom. Takrat sem še mislil, da bom to za pultom naredili pa bolj za blagajno. Pa mi je potem ni bilo všeč, smo da smo potem na snemljanje to spremljali, to da ona tam nek izlaga uh, in potem. Uh, in, in stale s tem pultem je ono pošlo in to čist na izi povedal. Ampak to je povedal tako prepričljivo. Jaz mislim, da bomo te, iz tega diktafona, da sem šel v hrano. Ti vaša začela, kar mi ne gleda. Kaj ni zdaj naredi? Se, se to je da gre ne in reagiraj nekaj, nekaj gores. In potem tudi samo videl, da, da je dosti boljše da pride na ta način. Da z enim knedlom v, v grlo in da tudi pove tako, da ima da res odkazita, ne da jo potem še pretepetam in situacijo, se situacijo ko čisto obrnem, da je to plasira z neko težo in verjezno. Kar je po svojo tudi do svinjsko, smo se o tem, o, o, te, o njem, o ljegovljivu smo so ogromno pogovarjali, koliko je tle, tudi z njegove strani nekaj nekaj odgovornosti, da njo na nekaj čim pol uh, okrivine z, z vlastno malomarnost. Pa jaz bih vprašala, kar se tiče pisanja same zgodbe. Ste že na začetku, mislim v prvi fazi, razmišljali ne paralelno, ampak ta... Prepletanje. ...flashback, ja, to prepletanje ali zgradite zgodbo kot pač ta normalna free extraction, ne, pa potem razpletete pa verjetno tudi takrat, ko pišete zgodbo, razmišljate o prehodih iz ene sekvence na drugo, ker to se ful pozna, ne. Ja, zdaj, pri tem filmu, pokor se bo hecam, zgljera, bo zgljera, mogoče so tri prihodi bili načrtovani. Uh, to je recimo bil ta, um, ki se vrnil vsedel v avtu, pa se obrnil nazaj, pa je tam malo s sedežo, pa se potem pere tam in pumpe. Ne? Ta je bil načrtovan. Je bilo pa ogromenih, ki pa sploh niso, ki so se pa besedno vsedeli uh, v montaži, ampak jaz pravam tako, to moš videti. Ali vsem zve, da si to zmisliš na snemanju, ali ampak vsako primjer moš to v eni fazi upaziti. Uh, ker se deva scenarij, to je scenarij zaradi igralcev lažjega razumevanja, ker sem v prejšnjem filmu videl, da je to zelo pomaga. Svoje zgodbe so ločene, bi so v bistvu tri natisneni scenariji, vsako posebi In vsaka zgodba je bila v scenariju povedana kronološko. Se pravi, tako kot ni v filmu povedana. Ne? Tam se recimo vidimo, aha, pumpa, da je uh, lučka ti gori gor dol, pa se pošlete malo streline. Ampak to, če bi jaz to tako pokazal, bi vsi tako vedeli, da bo to tam Mislim, eh, hotel sem mi jo potem razkrivati to zgodbo, ne, da jo še na mizo ko točno veš kaj, ne. Ampak zaradi igravcev je bil pa scenarij napisan kronološko, zaradi tega, ker je dober. Vse, si bram, to so spet moje izkušnje, ne, ne morem govoriti absolutno, ker na akademiji so me čisto drugi stvari učili. No. Tako da ne vem, kako moji mentori delajo, ne vem, da delajo to drugače. Zame je zelo pomembno, da ima igralec prednost, da ima, ima pregled nad tem, kaj vprej prej, kaj sledi. Ne zato, da napoveduje naprej, ampak da je orientiran v scenariju. In če ima napisan scenarij, mu to zelo jasno. Ne, se pravi, ne vem, 23. prizor, se pravi, oh, 22. Da mi je umrl otrok. Zdaj če mu tega res vržemo, 47. ga bo on v bistvu težko, zgubljeno In jaz jih sploh nisem obremenjaval s tem, kako on to prepleto Doskrat sem sem postavil kamero, recimo, če sem na snemanju videl, da bom naredil prehod, kot je bil ta cigareta iz podmosta v ambasado. Ne, to se si tudi tam zamislil Tam sem celo ekipo to prestavil, da smo še tam postneli. Uh, ampak nisem nikomu kaj dosti razlagil. Sem rekel, dajmo to in to. Razložim vedno takrat, kadar se mi zdi, da je ključno da vedo, zakaj nekaj počnejo. Če je to brez tehnične rešitve, jim povzdlagam, če nimam petost. Jaz tudi, recimo, če smo že pri Graavcih, se ne strinjam s to tezo, da mora Graavci vedeti, da je igral v velikem planu. To se boje na vseh seminarnih očeh. Jaz sem da 10 let, da se v to odzumim, od mene ne ve za to. Tako, gledališ, dobička, mislim, na slovenskih igralcev, verjetno to je zadeva. Ne, ne, vse to nima veze z gledališko miselnost. To je v bistvu filanske miselnost. Ne, ne vem, ampak preskočijo. Ne, se pravi, ja, pač ampak na akademiji so nas učili to, ne, da kaj igravci igra v velkem planu, se reče temu, izrezo, uh, ali pa kaj igra v totalu, igra drugačno. Se pravi, v velkem planu igra minimalistično, v, v, v, v totalu igra pa na, na grozo, zato da vidimo, kako igra. Ne. Uh, in da v, v velkem planu ne igra, ne vem, moj profesor rekel, ne smemo imeti emocij v kolenih, ne svi nimošni kolo v emocij, ampak dobro. Se pravi, ampak če jaz to delam, jaz sem pol videl, da stvari, uh, zato je bil zelo ta Jim Sheridan, ker sem bil, zato je bil pomembno Kavaca. Uh, her, uh, igral sem nikoli ne igral izrezo. Ker če igral izrezo, potem razmišljam, zaz jaz tukaj sem, tukaj me ni, tukaj moram biti čist trd, tukaj moram full delah. in ne znamen, da, da je kremir ne. Če bi to držal, ne bi noben ob bil dokumentarci dostojen, ker bi moral vsak človek, kaj ga snemaš, razmišljati, kaj nekaj, nekaj ga snemaš. No, nobena antilopa, ki jo gledate na diskah, reče, no, ki leži pred levom, če začnejo oni tem, da, da se borijo za življenje in o tem morajo igravci razmišljati o, o situaciji. Oni vedno igrajo v situaciji, nikoli ne igrajo v izrezu in to je totalno zgrlošeno. Je seveda v redu, če so igravci v še to koncentracijo, da se še s tem ukvarjajo, pa je mala kamera, bo optika pa to, da pa to z njega, totalno ne bo. Jaz jih nikoli tem ne obrmenujem. in tudi vse ste malo da jih ne morijo s, s tem, ker ste malo si o tem, kako to pomembno. Ne? Uh, in to tako jo mirim, mislim, ne mi da mi je tam nekdo drug povod igravca. Uh, tako da, to je zelo pomembno in tudi uh, moram reči, da so imeli tle vsi dobre izkušnje, ravno zaradi tega, ker se niso obremenjivali z ničem, kar ni pomembno, samo zato, kar delajo. Ne. Meni se, recimo v blazničnih cela, če maskerka skoči, tik pred kadvem, pa začne nekaj lasetam popravljati. Ne. Zato, kar ramo za igrav pa minut, da prije, v bistvu nazaj, v občutku. In e. noben ne bo tistega premena lasem pazem. Če je ona noter v štori, je dobra. če ni noter, ima pa vse pošli tam, vse na vrtu. Mene zanima vprašanje, na kak načini vidite film prej samem zdelane? da vidite. Ja, zdaj v bistvu gre za, ne to, to je zdaj težko. Jas ne jemajem da misli ficiru stvari, kaj tega. E, kaj ful govori, ful čutim, ne tega, uh, se prav nas se ne, gre za to, da enostavno moče z občutkom pozitivice. Drugači ne more so vse, vse dobre stvari vedno nastane iz tega ali preigravca, prejeserja, pre ali gledatlo, kako ne, Ampak, uh, gre za to da vidim, v bistvu vem kašen film bi rad, bomzel skoraj dolgo gledno besedo za filmare povedal. Uh, Vemo v kakšnih tonih, vidim ga v nekih tonih, vidim ga zvokih, vidim ga v nekih tišinah, vidim ga v, v nekim ritmu, ne? Za me je zelo pomemben ritm filma. Včasih ga ne žrtvujem, tudi če bi mogoče kakšna scena, če bi bila samostojna, naredil drugačne. Oglavno in tudi gledam. Recimo, ko sedim v montaži, to je pa povezano s tem, kar vidim prej, Ponovat nimam težav s tem, kar vidim na montaži, ne. nimam, te, nimam teh nekaj konflikta pol saj in sabo, uh, odkar ne pišem snemalne knjige. Dokler sem pisao snemalno knjigo, sem imel vedno pol težav z materialom. Ker je bilo, snemalne knjige za mi fiksna ideja in za milijonov dejavnikov, ki so na snemu, ne pičemo še bolj mednarja, mm. tisti ni nikoli točni, kako se ti predstavljali snemalne knjige. In potem priješ im se či šukiran, je ta, ta ni tako sem sem sem smislil, pa ta se odzad to vid pa ne, mislim, grozno, ne. Odkar ne delam snemalne knjige, se ukvarjam vsa s tem, v bistvu z nekim celotnim, neko celostno podobo filma, ne. Ne ukvarjam se to z ne vem, zdi, taj mora biti pa totalno, nojno, ne. Če vidim, da mi igravca na snemljanju daje kader, ki mora biti tak, ki bom tačne ga uporabljal, ne. Ne bom, ne bom trmo glavo z tehničnim kadram zaradi tehničnega kadra. Mislim, tako pač izmišljam. V montaži pa pogledam vse. Jaz za to tudi sam montiram. Zdaj že nekaj časa, uh, ker pogledam vse tudi izkari narobe. Recimo, uh, to je še ena, ena strana pota tega. Meni so očilno mi dve stvari, ki jih ne Prvi je to, da napišem snevalne Kaj kar pomeni, da nima montažere, ki mi po snevalne klinje izmontira film. Zdaj bom povedal kakšne konvencije o tem. Režisér napiše in potem se drži v navratku pijan polotati snevalne s nami film in montažer dobi tam montažni material na montažno mizo. In on 14 dni, v bistvu režiserja sploh ponavatne rabu, ampak zmontira postname majnik, seberam, mam klemo total, aha, to je ni total, pa da post vse njene totale, vse njegove bližnje, vse ne vem, tot pač postname. In in potem ti prideš kot režiser in imaš v bistvu že pol filma zmontiranega, imaš kaj dosti tam kaj sanje doški drugačnega reda, ne. Tja, se pa v bistvu pogledam kompleten material in to je tudi tist, kar je pred štarten posnetek in kar je ponovat, kar je že rečem stop. Recimo tle en posnetek, uh, kaj se ga boste najbolj zapomnili, mislim, jih je nekaj takih, ampak uh, jaz vedno pravim, da režija ni, ni se ne konča snimanjem. Režija je, je način razmišljanja občutanja filma do, do takrat, ki rečeš, to je to in ga končaš v zvukovnem delavi. Uh, ko pride tjašen železnik, je šugman odmol, imamo na koncu ko je vzapustita uh, prazen kadar in ostane ključi uh, v vratnik. Do tega ni bilo v To je on res pozabno. In jaz sem že nesnevanjil in sem bil tako srečen, da mi kar vgasnil kamer in nekaj tam vpil. Zato, ker sem že nesnevanjil, točno je, da je to tiska ravno. Se pravi, če, se, če si predstavljam zednjega, pridem mu ta ženska, ki mu tam, Še dodatno nafura to njegovo krivdo, ki se mu zdi ena neotesana, arogantna deklina, ne. je normalno, da, se mu, da ne bo mogoče razmišljati po neki normalni, ukrajinski poti. tisti ključi so ravno to, to njegovo stanje, se pravi v takem bi to pozvalo. Ampak da se ti take na ključe dogajajo, moš v bistvu pustiti filmoveteče na ne, nek način, da reče. Pravi, jaz tudi prizor ne snimam, to je pa druga stvar, kaj ne delam. V enem so na akademiji učili in to so vidi iz Črpinic, ki so delno tako posnetve, in tam niso dobre. Uh, da snemaš posnevalnih klik, ki tako, da če res rečem dobrodan, posnajem sam dobrodan. Pa, pa mi Irene reče dobrodan, pa posnajem sam njegov dobrodan. Pa, pa posnajem njegov stav, ki rečem, kako si. Ne. Pa pa njegov uredno. Ne. In vsakič je gra od štarta, In to se, to se zelo čudo, vsakič je štarta pedaglihar prišel. Ne. In, uh, in to, to delajo zaradi tega, da se špara filmski trak. V bistvu ga pa ogromno porabiš zato, ker vsa kič in ti rečeš, ne bom, uh, ton teče, kamer teče, akcija, že togri 15 sekund. Mislim, vsakeč. Mm. Jaz pa vse prizore, ki ste teh tukaj videl, sem naredil v kosu. Nekaj ne to osobljivo ena kadro ali nisobljivo. Se pravi, tudi če je bil sam kader pa posnetek, proti posnetek, je igralca verno naredil cel prizor v kosu. Potem porabi, kaj z prvi varianta in kaj z tretji, kaj še naredi akcijo. Hočem reši, če ne pridejo noter, oni ne morejo razumeti situacije, če morajo igrati replike za posebi eno za drugo. Ne morejo razumeti, to ne eno bo to meni pripričal. In tudi, da nam tam misli, se v hollywoodski filmi snemajo repliko na repliko. Ne, tam se snemajo to dve kameri krati, snemata dialog, zato ker oni nima toliko dnare, da enega da Daniela tam plačuje, da potem še bi zraven, pa umga <laughs> gleda, komu govori. To sploh ni teorija. Ne. Uh, in uh, to, to, to, je ta, to je ta razlika, ampak to je vse ta način, v bistvu, ki ga imam z njimi, dragačen. In jaz mam, z, z novinci v ekipi je vedno problem, ker mora se navajati tega protokola, ker so navajeni na en drug protokola, sploh tisti, ki so življenik s njima. Recimo Šuma ni prvo šokjena, to zdaj mi kar vse. A čakaj, jaz pa lahko vse igram kar, mislim tako, da prvo posil. Je super, to smo jih so vedno. Mislim, nimajo te izkušnje, nimajo, da je to možno. Vse vedno je bil prepričan, da se to dela čez kaž. Meni ste njima, zakaj e, e, ste postili tisto, tisto prizor v Alti tako dolgo kot je pri mene. Osebno, meni je bil to takrat film zelo na let in se mi je dogaja, poj se mi je pa ostal. Kaj je bil namen? Mislim, jaz ga potem nisem dojela, ampak je bil pa na primer nekosebno prilog. A ta prav ta kravace, ali ne? Ja. Eno, mogoče to se to, kaj to je moški pogovor, ne? Vzim, se ne imel, da želijo, ali, to je to je nekaj med očetnih sinovi, to je desna. Ne? Uh, druga stvar je to, da sem hodil toždenje dobiti. Če bi to naredil pol krajšče, ne bi imel in občutka bi imeli tega občutka, da on tam ždita oblasti. Mislim, to je Ravno to je ta nesmisel, da mu ta senjskost razlaga, da nima čist časa, popolnoma tam sedi ta celo večnost. Ne. In če bi drastično skrajšal, na polovico, tega občutka ne bi bilo. Če bi rekel Paul Boris, pa ko bi da tle sediva, ne bi prišel do izraza, da res tam čepita dobesedno. Mislim, se je on reče nekaj, da, tudi, da je ždiva kot dve kuri. Ne. Uh, in hotel sem, hotel sem to narediti, poleg tega, sem hotel pošiljati tako komičen občutek, v bistvu nek tragič, nek trpek, ne. zaradi tega, ker sem vedel, da bo se vidi ta scena, ki bo on, on umrl. In uh, sem hotel malo spremeniti in v bistvu malo gledalcem reči, da se mora Ne, da se napet, na pet, na pet pa polno mreže. Ampak da enostavno prijemamo en, en, en drug feeling. In zato tudi sem, decima, to sem, to so butu montaže pusto. Tega na snemanju nisem mislil. to da pustim prazno garažo Kemalov pa. Ti prazni prostori so vsi nastali pol v bistvu montaže. Misem, so jih puščali, so se mrzeli zelo zanimimi. Eee. Uh, prosim? Zakaj za je nek naval na gost pri zorušču? Ne, kak oni. Pretvoreč je. Следki čel se menjala. Full ostega. Je ran put za skosti čel, ne? Full fetishist. Za fetishiste. <laughs> eee, kako se to V tem filmu je šlo čelo. Prav ste imeli kamera, še vedno. <reps> ja, ja, ja, ljubi, čelo, <reps> zrlo, nisom, nisom Ale, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ne, teh tečejo nikoli nekaj nekaj izrazitev detaj. Teh teče so tukaj istotegralni. Ne, vem, nisem... ne vidiš supelje, pa kavaca usnjene svetle, usnjene temne, tjaša železni, ki šteš nekaj to dobri, mislim. Res to. Res to, da razkratite. Ja, ja. ja, ne vem. Nisem ne o tem. A, ne. Moram, ne <laughs> Še imam mogoče... Bora pasti, Uh, jaz v smislu vprašati, kakšna je podajanska tega filma. Ta film je nekako zmaga na zadnjem festivalu slovenskega filma. Uh, čeprav slišim, ga mislite povečati na 35, se pravi na film? Ne, se je že. To je, je že bilo je že, se pravi, že po po festivalih? Že... Ne, čaka, da bo šel na en festival, festivalu, ker so festivali, tako da... To so zbire, ne? Ja, mislim, da ne? bo šel že na 15 festivalov. Ne? Samo je zelo važno, kaj nam festivalno štarknošče. Mhm. Zdaj, mi malo čakamo, bomo videli, kaj bo. Uh, Jaz se s temi festivali spoljnočem dosto premerjevati, zato ker to je celo paranoja okoli tega. Meni, zvele, jaz sem čist fokusiran že na slednjem film in yeah. uh, že zato. točno vem, da bom sigurno moral na en festival s tem filmom takrat, kaj bomo že on ga pripravili in že to mi je že zdaj na življenju. Lahko potem gre v oktob, bom rekel, malo bolj normalno. Ne? Se pravi, da, ali, to je nekaj... tako, festivali so arangirani in vidiš, ki ti štartaš, boljš nadaljuješ. Zdaj, če štartaš tle, ne? potem nadaljuješ tukaj. Ne? Če štartaš ja. tukaj, greš tako čutim leta se film govoriti na no, mogoče to uh, Precej sem znal tega, kako vam recimo pomemben feedback glede filma. Kako vam je v bistvu pomembno to, da ponudijsko film spremljate, potem ko je dejansko, dejansko predan gledalcem v uporabo na nek način. Kako vam je pomembno da na njihov, ne način je takrat nihov, mene meni film zanima do takrat, ko ga delam, pa, uh -huh. pa me v bistvu manj zanima. In tudi, ko je, da ga gledam, ga vedno gledam z, z mislijo za naslednjega. Nikoli ga ne gledam več kot film, ko sem ga delal z tistega trenutka. Uh, tako da, če bi log, bi sam delal. Ne bi se spoko kvarjali s tem ne mhm. nekim javnim, uh, nekim plasmajem filma. Ne, Mislim, pa ne da mi to odvečam, ampak to se mi ne zdi tako pomembno, kot se mi zdi to, da, da delaš čim več. Ne. Zdaj. Uh... Zdaj, ta vaša logika, se pravi, teh nelinearne zgodbe in tako dalje, bom to je nekaj, kar bom rekel skoro moderno danes sveto svetu filma. Kako pa gledati danes na kinematografijo po svetu? Se pravi, imate mogoče kakšnega režiserja ki mu nekako poskušate slediti, oziroma celo ta vaša logika tega, se pravi, ki v bistvu svojih filmih, kot smo že v Črepinicah, ste na, na, na, na faksu, da danes začeli razmišljati na tak način, Odkud vam ta a se vam zdi to bolj organsko? Je ta, bom rekel, zgodb bolj, bolj organska, deluje mogoče bolj stimulativno za gledalca, mogoče tudi preustvarjeno? Ali je to, bom rekel, popolnoma, pehajo tako drugo? Jaz spoznam ogromno ljudi, ki mi ni všeč predpleten zgodb. Kaj se so priori proti, pa kaj se mi to ne prezmišljati, zih kdo jih do. Pa, pa, Ne, zdaj, če črpinjice so črpinjice nastajajo iz ene želje, potem, da bi se malo probil v režiji... Nekaj, da bi se malo pegral z nekimi strmi, z nekimi prostori, ne vem, liki, ki se prepletajo. Zdaj, tle pa klepa na nek do te, do te oblike dosti bolj ponaravni poti. Ja, na začetku prav, nisem tako razmišljal, da vam to prepleto. Uh -huh. Tako da je to nastajalo vedno bolj na nek načini sveta fila v lušču, ne, kot pripleten, ne, uh, Kar zdaj pa kinematografijo je ki tako, ne, uh, jaz nikoli nisem hotel nikomu slediti, pa ne zato, ko mislim, da so jaz genit nekaj posebnega, kar koljem, zaradi tega, ker vsem uh, mislim, da je, da je vsak, uh, je nek oziroma moš nekaj svoj svet najdeti. Je pa jasno, da določene stvari na tebe vplivajo, ali pa, da so ti bliz in dostkrat kakšen film tako čist spremeni. Ne vem, uh, Ne, moj način režiranja, ampak pristaj mi je dobro, ta igral sem je super. Ne. Zdaj imam, ki veliko, pa iz različnih razlogov, ne vem. Me je blaznočeč, recimo Buster Keaton, ne, pa se to z moj film sploh ne vidim to mi je okay. <laughs> naš naslednji ciklus. <laughs> ne, žak žak ti, ne. Cimo, tudi, ti, recimo od komikov, pa mi je zelo všeč, ne vem. Fizično. Robert Altman, ki je bliži, pa Mike Lee, pa Miloš Forman, pa se živa. Mislim, to, to, je, to je težko zdaj, ne vem, klin tisto. Žak ta ti ne. Ja, mislim, žal, da ti nikoli kor pomaljiv, mislim, da ga bo neka širša publika lahko ker je dost, da, On je zelo medij znal izkoristiti. No, mislim, da te režiserke mediji zelo izkoriščajo na koncu na nek način, da ne ostanejo v, v in okorečenem gledalca. Sigurno je, da za zapostavlja, pa ne samo, mislim, da je tudi drugačen film